السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين بعد عبد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 tuendelea katika hala cha kitabu mafahimu sathira ambao wiki mbili iliyopita tulimaliza wasail na asalib alhiwar baina aladyan na leo inshaallah nataka tuangalie nazrate elgharb elhaqiqa ama elhaqiqi ila elislam tutaka tuangalie vipi hawa magharibi wanavouangalie uislamu ama ule hakika wao jua uislamu wa magharibi makafiri waangalia vipi Uislamu na Waislamu Ni muhimu kujua mtazamo wao juu ya Uislamu na Waislamu kwa sababu haya mazungumzo ya ama haya hihiwar baina ya madian mazungumzo baini ndani ni mseto wale izusha ndio kama nilipotaja kutoka mwanzo kuwa ni hawa wa magharibi wao ndio wasimamizi na wao ndio ndio wana yaani kwa ni hili la hiwar ndio wanazori ambao kwamba wana makusudio ambao wao wamealenga juu ya wa Uislamu. Sasa tutaka tuangalie hawa makafiri hawa magharibi mtazamo wao wa juu ya Uislamu na waislamu. Wewe watuangalia vipi sisi waislamu ama waangalia vipi Uislamu? Utakuta hakika ya hawa magharibi kilewa kinachokilingania juu ya sala haya ama juu hiwari hii wakajidai kwa wao wataka mazungumzwa na no waislamu na wataka izi dini zikae zijadiliane zije juu ya makubaliano eh? na madhimio ambayo kwamba wamealenga hawa wana malengo maalumu na hakika juu ya mikutano haya hawa ndo huo ni wasimamizi hawa magharibi na wao ndio walioanzisha na ndio wao wasimamizi wao wa uangalia vitu Uislamu sababani hawa magharibi mtazamo wao juu Uislamu ni mtazamo ambao kwamba wao Uislamu kama kama adui wa magharibi waangalia Uislamu kama adui na kwa mtazamo huu ndio wao wanajitetea nayo juu ya hili la hiwar au haya mazungumzo na hizi conferences wanazozipanga ndiyo wana makusudi nayo yaani kwa wanaangalia Uislamu kama adui na kwa sababu ya hii ndiyo wakapanga hizi conference na seminars ili ati Watuweke chini wadadiliane na sisi ili wafikie malengo yao. Itakuwa malengo yao ni malengo gani? Malengo yao ya waadui. Oh, so, lengo la momtazamo wa Uislamu ni muadui. Ndio utakuta asili yao hawa kutoka enzi ya Magharibi, kutoka wakati wa feudalism mpaka kuanguka kwa feudalism, kuja kwa, kwa Uraslimali utakuta hawana zuri wala hawana jema waliotoa katika viznyo wao juu uislamu wala juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dini uislamu eh ndio utaona katika miongozo wao ambao kwamba kwa ndio marudio yao hawa wana tuseme kama mahali patarifu na mahali popo kwamba ndo wanapochukua malumasi yao na elimu zao eh encyclopedia of french culture hii encyclopedia of french culture ndio marudio yao au manukta marudio yao juu ya maarifa au juu ya jambo lolote ya ya maisha ya mtazamo wa jambo na nini wao utakuta katika hii wao tuangalie tu ama tuangalie wamempa mtume sallallahu alaihi wasallam sifa gani wamempa mtume sallallahu alaihi wasallam kipenzi chetu mtume wa Mwenyezi kipenzi cha Mwenyezi kiongozi wetu aliyokuja na mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili awatoe wanadamu kutoka kwenye giza kuwapeleka kwenye kizak, kwenye nuru ألم صفه من يزيدو سبحانه تعالى كما رحمه للعالمين لرحمك وواليمو ن ها واه انغليه هو المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كصفا غني وابتن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قد قاتل pia واميط محمد لما وصفه المصطفى هو وليذ بالله لذلك واعطيه huteka nyara wanawake eh huteka nyara wanawake nabi katika sifa nyingine wakasema kwa ni adui mkubwa eh, ni adui mkubwa kwa akili za za wanadamu yani ye mtume sallam ni adui kwa wanadamu na akili zao yani kwa ye mn, yani mtume sallam amekuja kuja, kuja wa potezanaadamu na kuzi yaani kama kuchezea shere ya akili zetu na kutupotosha kiakili ndio maana ukasema kuwa hati <coughs> ni adui mkubwa kwa akili ya mwanadamu sasa hizi ndiyo kama sifa kama hizi ndizo zinazopatikana katika Timbuko ambapo kama rudia la taarifa au la taalimati elimu zao marudio yao yatihadhara ya, ya kiuchumi ya ki ya, ya kuingiliana eh hii ndio social encyclopédie of french culture do social. sasa tasahaa na no marudio yao ndio wanavomwangalia mpume sallallahu alaihi wasallam eh na pia utafuta katika vitabu vyao vingi vilivyoandikwa na mfakiruna wao na maprofesa na wao maprofesa eh na wasomi wao utakuta yale yale leandiko ndani yake juu ya Uislamu. ehhe Juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu basi hakuna jema wala hakuna dogo isipokuwa ni uovu na chuki na maadui wazi. ehhe Ndio tukapigilia mfano wa kitabu kilichoandikwa na mufakir eh? Fuku yama baada ya kuanguka sovieti na kuondoka vita baridi cold baina baina USSR na Amerika ikawa kama kwamba uraslimali demokrasia ndio imefuzu na ushurui imefaaiz imetokomea basi huyu bwana profesa akaandika kitabu ambacho kitabu alichokiita ni yani kama kusema e, yani ni mwisho wa tarehe kwa kama ambaye kwamba wanadamu ndio washafika mwisho wa tarehe ndio wakati wa mwisho wa wanadamu kuishi paka kufikia kiyama na eh, kuangamia kwa maisha shona sasa ameandika end of history mwisho wa tarehe katika kitabu chake hichi huyu bwana amezungumzia na akaizungumzia nidhamu ya kiraslimali kama kwamba nidhamu hii ndiyo mkombozi wa milele kwa wanadamu katika hii ardhi ye akizania kwa baada kuanguka ushuruli communism ehhe kuanguka USSR ikawando communism kutokomea basi yeye akajinaki kwa kwa ye ni mraslimali na mbebaji fikra kiraslimali akawa katika kile kitabu chake akisema kuwa kuwa uraslimali ama nadhani uraslimali ndio itakao ni mkombozi wa milele kwa wanadamu katika hii ardhi. Kwa yani sasa wanadamu hawatotawala ama hawatatawaliwe sio kwa nini? Na uraslimali na uraslimali huu atundio tawakomboa wanadamu na Tumeona wazi kutoka haya yaletokea tushane 1990 mpaka leo hali ya kimaisha yamezidi kwa mabaya si hali ya kiuchumi si hali ya kimazingara si ya kijamii si ya kisiasa tumeona kila aina ya eh? na migongano kimaisha na migongano yaani na maisha ya kiziki na kizili kama hivi sasa imekuwa hata ile kabla sikuwa tilikuwa ni bora kabla ilipokuwa ilipo ilipo na mushuri wakipambana hawa ikawa kila mmoja mwishabu mwizake imekuwa kama ni afadhali japokuwa si nzuri lakini imekuwa kama ni afadhali sasa imekuwa ni hasa ule rasimali kubaki piki yake kama mfumo wenye kutawala na kuendesha maisha imekuwa ni hasa Kutoka hiyo 90 mpaka leo tumepigana vita vingapi Vita za Ubu za nitugana viwili baada matokeo hayo tu na uvamizi Arabuni eh maeneo ya gulf na middle -ish. ya kwanza na ya pili baada hayo kaona hivi sasa sogonganishwe sisi waislamu baina sisi kwa sisi kima mazehebu eh kama mfano vita vya Syria vita vya Yemen kwa mashingizio kimadhebu Shia na Sunni leo biladi yetu diyetu kiislamu ni biladi amba kwamba yenye faudha na fudo na yenye kumwaga damu eh? na kipindi hichi pia utakuta tumeingia katika crisis mwaka nane moja katika crisis kubwa iliyotokea katika maisha ya kibinadamu ni hili ambayo kwamba imetokamana na eh imetokamana na ni ni, ni imetokamana na uchafu imetoka na na mfumo wa haki waki waki uchumi eh, banking sector ama banking system na real estate sectors haya mawili yakishikana ya uharibifu katika soko na ikafanya mpaka soko yani ikawa kumeingia crisis mpaka yani uchumi wa ulimwengu kijumla umetingishika bidhaa zikapanda ya kimaisha ikapanda ikageuka kwa, kwa hali ya juu kabisa oo sasa ya adai kuwa ati huu ndo mwisho wa tarehe na kuwa ndo mwisho wa tarehe basi ati mfumo huu ndio utakua nukoombozi kwa wanadamu katika yadi na akichukua uislamu akisema uislamu ya udhaifu wake na yenyewe ati uislamu migawanyiko na kuleta yani yenyewe uislamu na kuleta mgawanyiko katika wanadamu yatishia huu mfumo mpya ambao akusudia raslimali kasawo mfumo ni mpya vipi na tayari ulipoepo ukapambana na communism nataka ukaja ukashinda ni mpya watokana na watu simple ndio ata hiki kitabu huyu bwana ameingiliwa hata kwa wasomi wao na mfakiri wao na maprofesa wali mgonga sana hiyo kitabu baadaye ikaa kuna mambo katika yale nini waliyazungukaanza kuyabadilisha aliwahi kuletwa katika niniyo na nini zi channel za za ki, za ki, nini za ktv akayowachalenzi ikawaa kuna mambo fulani akaanza ku ikawa kama kwamba yaani kuonekana kwa wewe huzungumza maneno maneno wenyewe pia na makosa ama anajigonga ki kifikra na ufahamu hasa ajao Uislamu yenye migaanyiko ama yenye kuleta migaanyiko yatishia huu mfumo mpya wa kimaisha ehhe ambao kwamba yenye ushindi hasa kama wewe hu mfumo mwanzo kama vimesema si mfumo mpya alafu kama hu mfumo ni sawa na waamini kwa utashinda unawasasani tena leo umeusifu Uislamu kama udhaifu kisha isikue na mashiko yenye kujigawanya ama yenye kulitmgawanyif basi itakuwa wewe mfumo lenye utashinda unawasasani nikuwa wao kihakika wajishtukia wajishtukia jua Uislamu kama mfumo iliakuwa halikuwa Uislamu kama mfumo ndiyo Uislamu kama lakini haujasimama kama serikali serikali ambayo kwamba kutabadikisha leo mfumo upambane na mfumo wao kiraslimali batil mpotofu ambayo kwamba ndiyo kweli utakao sokomea na kuangamia kwa mtu <coughs> kama huyu ambaye kwamba ni msafiri anaizungumzia Uislamu kwa yaani kwa maneno kama haya. Na pia utakuja katika wanasiasa wao. ehhe wanasiasa wao viongozi katika serikali. <coughs> Mathalan kama serikali mbili ya Kimagharibi yenye kutawala leo, dola mbili zenye kuongoza, Mweamerika na Mweingereza. tukio la mwaka mbili 2003. ehhe 911 wanavyoita yenyewe eh maarufu nine eleven ile ilipotokea rais wa wakati ule George Bush Jr alisema wazi alisema uvamizi huu wa eleven uliovamia majumba ya leo mawili the twin Tires, New York si uvamizi juu ya New York wala Amerika asema ni uvamizi kwa mfumo mzima na kwa ulimwengu mzima wakira mali. Ah? Na yake kuwa ni udhamizi kwa ulimwengu na ni udhamizi kwa democracy na freedom. hapa kitukulia kuwa kama ulimwengu leo ulimwengu mzima ni wana demokrasia eh na huria. Ni watu ambao kwamba ni wana demokrasia na huria na wenye kutaka demokrasia na huria lakini kihakika ukiangalia siku ile leo ulimwengu wa Kiislamu hautaki demokrasia wala huria. Lakini tutetea shere ae kwa juu ya serikali ambazo kwamba ni serikali batil zile na wao serikali zenye kutumia maguvu na mababu kutawala juu yetu bila fear yetu alimuhimu alieleza wazi na kauni shawu au wazi akasema huu ni udhamizi juu ya ulimwengu wa kidemokrasia na huria na akataja akasema kwa akitaja hali mapambano baina good and evil baina Wema na uovu yani akikusudia ati wao warais eh, wenye demokrasia ndio wema, Uislamu ndio nini? Ndo evil. Na mara kadhaa hukariri. Akitaja nini? Akitaja Uislamu kama potofu, Uislamu kama barbaric, Uislamu kama medieval, dini ama dini ya zamani, ya Mara nyingi. Naye alikuwa ni waziri mkuu wa wengereza Tony Blair naye hakwa tonaye Pope Ndwa. Naye halkazali akajitia katika mapambano haya ndiyo ya haya mapambano ya vita, ugaidi, moto, vita zidi, ya ugaidi hapa ndo ikashika moto. Na ikawaka moto na kaidhirisha wazi vita dhidi ya ugaidi. Ndio kiangalia kutoka siku zile takale utaona wazi vita dhidi ya ugaidi wamekusudia kwa ni vita zidi ya nini? ya Uislamu wakichukulia sisi waislamu na kila harakati ya Kiislamu yenye malengo kurudisha tena maisha ya Kiislamu kama magari. Kwa hiyo na yabla pia ame amekariri kwa mara nyingi. Eh? Mtachukua kama ile tukio la 2005 nilipotokea malipuko London akawamkali akakasirika akasema ha ni mapambano ambayo kwamba Hatuwezi kuyanyamazia. mazia ni swala lazima tupambane na watu ambao kwamba ni waovu. Baberi. Na mpaka akaje Uislamu na akasema Uislamu ni dini ambayo kwamba ni uovu. Evil religion, wazi? Akasema ni dini potofu, dini uovu ama dini. Ha? Dini evil. Dini ambao dini ambayo ni? ni ni uovu na ni upotofu na ni mbaya. So, wazi bila ku na akapatikaniwa kikariri juu ya ku hawa watakakurudisha wataka kurudisha tena utawala wa Kiislamu ule utawala kutoka Rabat eh, mpaka Jakarta akikusudia kutoka moroko mpaka Indonesia ehhe wataka kurudisha tena utawala akataja mpaka khilafa hasa so, akisema kuwa utawala wa khilafa wa kidamani wa eh, medieval ninino. Eh, utawala wa kizamani wakupishia nini? shona Wakilenga kuwa Uislamu kama uovu unatishia nini? Unatishia umaharibi na mfumo wao na maisha yao, zao, na daliu zao za kiki maisha. Sasa hawa ndio hizi ndo sura zao na haya ndio anotoka kwenye vinywa vao. Pia jene eh, jene sekretari wa NATO, Solana alopite ule, ule nyuma. Kusema, mm, kuwa ni wanyuma aliyekusema kusema wa uislamu ni hatari eh akitaja kuwa uislamu kama fundamentalist ama fundamentalism akichukua uislamu uislamu ni unazalisha fundamentalist kuwa wa waislamu wanazalisha usulujini watu ambao kwamba wenye msimamo wenye msimamo wa Kiislamu hawa watu wa msimamo wa Kiislamu ni hatari inaotishia mustakbali ya geopolitics yani hapa amaanisha kuwa hawa waislamu wenyewe sasa kali ama waislamu wenyewe msimamo wakurudia akida yao na kurudia uislamu kama mfumo hawa ni hatari ambapo kwamba wanautishia mustakbali wa geopolitics kwa kusudia kwa geopolitics ni masuala ni swala la kisiasa linaoshikamana na mambo ya foreign policy ama siasa za kima, za kimadola international politics ambao huathiriwa kijiografia, kijografia hiyo itakuwa kimaeneo, kihali ya kiweza, culture za watu eh wanavotazama mambo nini ushuone hapa wakikusudia kwa uislamu utakuwa ni hatari kwa siyasas haki za kidola za kimataifa yaani uislamu na wale waislamu wenye kutaka uislamu kama mfumo ni hatari kwa siasa zaki za kimataifa kwa sababu leo siasa za kimataifa zaendeshwana na zaelendea kunao magharibi umoja mataifa ni anani kwa mataifa ni wa magharibi na nichomba ambacho kwamba wa mkiunda baada tu dola Kiislamu ilipoanguka mwaka nne, ndio wao wakaja na fikra hii kwa lazim ma wa magharibi sisi wa magharibi tushikane tuje pamoja tusiingie baina pa sisi na sisi chuki tukapigana vita yetu tuweke kando tupambane na adui common yetu sisi adui wetu sote kwa pamoja wakikusudia Uislamu na Uislamu hii ni tarehe tareheko wazi ukiangalia tarehe ya vita vya kiruseda eh vilipo tokea vita vya kikuruseda asli vikianzwa ni katika mwaka elfu moja katika mwaka elfu moja na katika vile vya kwanza vile vilivoitishwa na ule pop wa pili aban pop wa pili eh alivyovitisha katika vita vile krusada baada hapo kukazuka krusada nyingi baada kurseda. lakini katika krusada za kwanza ni katika mwaka wanavyosema wao ni katika mwaka 1095 eh ambapo kwamba huyu bwana mwandazimu alioziamrisha huyo Pope haban wa pili na ye kuziamrisha kwake vilikujaje vilikuja ilikuwa hapo kuna dola ya Kikristo bazantine haa eh, the western Byzantine kuna eastern na western eastern ilikuwa nchi ikiislam ilikuwa ni ilikuwa chini ya wakiwaita saljuki yani waturki hawa ya waturki asilizao walikuwa ni waturki walikuwa wameanzisha utawala wao wa Kiislamu na wakati ule ulipokuwa abasiya ndo wenda kuangamia kumalizika kisha watakuja kuitukwa wao na Uthmani na kutawala ulimwengu wa Kiislamu kama mahalifa ambao kwamba watakukubalika ndio Uislamu wote lakini hapa kulikuwa na East na West bazantine East ikiwa ikimilikiwa na roma wa Ushona? Na West ni hao wa Turki. Sasa hao wa Turki walikuwa wakiwapiga katika vita vingi, karibu vita na zaidi. Waliwapiga na wakachukua maeneo ambayo kwa kwako ni maeneo ya bazantine West. Sasa wakaomba msaada kwa ndugu zao wa Kristo walioko wapi? Europa amba asili ilikuwa hawana mausiano hawana japokuwa huwalikuwa ni pop katoliki lakini nahawa, ki, awa, na hawa walikuwa mambo yao baina yao firika na mgawanyiko kwa na sasa huyu bwana akaja akaitisha nguvu za wakristo washikane na ndugu zao wakristo dhidi ya nani waislamu lakini akenda kwa tamaa yake akenda zaidi akaanza kulingania ati vita vitukufu eh vita vitukufu za kidini za vita vita vitukufu vya kidini ndio kikusudia yeye prosedi sasa mwenye kuleta fikra hii mwanzo ni yule bwana ambapo asili ukristo asili ukristo haukuja na swala la vita vitakutukufu na vita za kidini ukristo asili yake julkaniwa ukipigwa upande upande wa kulia utoe ni upande gani wakushoto maana hakuna kupigana katika Ukristo ameitoa wa, wapi huyu bwana lakini ndivyo hivyo sasa Ukristo na marudio yake ha, hayako sabit mara nyingi hawa mapadri na makasisi huyapendua wale maneno akayaeka wanafuta kisha wakadanganya wakasema mimi nimetumwa na Mungu kama mtumishi wa Mungu naaambrishwa niambie nini mka sasa haa yule ni kama nijibu fa al-islamu juwa jihad. Fa al-islamu siwana jihad. Na walitumia hii jihad hukumu ya jihad kufanya nini? Ku fungua biladi baada biladi kufanya futuhati. Kufungua biladi. Na kuzitia chini ya kivuli vuli cha Uislamu na Taala kiislamu. Sasa hii kwa namna njibu hukurefed ni kama jibu juwa jihad. Lakini sisi jihad ni hukumu ambayo kwamba imekuja wazi katii kutokana na ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuifanye kazi hiyo na kazi hii imekuja kuondoa kizuizi cha ukafiri ambao kwamba unyauzia wanadamu wasirudie maisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. si jambo ambalo tulitoa kwenye kichwa chetu tukizunguzia jihad tuitoa kwenye kichwa chetu wala hatuito kwenye hawa ya nafsi hili ni jambo tumeongozwa nao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala kama wa waeongozwa watuoneshe na watoe wasio ni haya wasitumie masingizioka hamna usiona ndio katika mazungumzo yake akawa huyu pia katika kilimati ki, akizumza wa jeu Uislamu na waislamu ataja waislamu kama mapagani makafiri na ndio asili yao Katoliki, wa wakafoliki Kwa watu tukulia sisi makafiri na ma... oh, ma wao ah, iti, ma Usla... e... -ma, iti, ma ni itikadi yao tukulia ma sisi mafasi sisi tukioita wao makafiri na kwa jambo kubwa haumwito makafiri msilamu eh na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an ameita makafiri ni makafiri kila mtu pomuislamu ni kafiri usahau na ala ya lazumunza juu mtume wa sala mata hayasemeki alana mtume ni mchawi mwenye kuroga watu atumia majini na sisi tuabudu majini hata mtakaao utona wana picha zao wamezichora ati kuonesha mtume sallam kama Mustafa alazim hawakuanza leo wala hawakuanza zile denish paper na nini hii ni majadi ni chuki zao kwao wamepchora mtume ati anapembe mbili kama vile shetani na sisi tuomwabudu kwa hiyo sisi kwa islamu ni mapagani tuabudu majini hiyo ndio sifa bo sasa hawa ndio wanaotukulia sisi waislamu. Na hawa ndiyo zaimul hiwar, ndio wasimamizi wa hiwar, ndio viongozi wa hiwar. Ambapo sisi tukae tuzunguze nao tu, tuingie katika makubaliano, kali ya khatari. So, haya ni mazungumzo ambayo yanayotoka kwa nyume zao, haya eh, kutokana na viongozi wao, mufakiruna wao, eh, wana siasa wao, eh, wanye Wenye usimamizi wa dini, si kitambo Popoyo abaya asafu ule asili ya kijerumani alisema nini? Eh? Yule atakuwa ni popo hapa ni wangapi sijuile. Sasa sikumshika simjui sijuwe hapa ni labda ni wangapi popo. Tuelewa so, na? Yule alisema ni alisema kwa Uislamu ni dini yaani ni dini ya kipofu pofu Ni watu wafata dini ambayo kwamba wao wa wenye Hawakui yaani hatupui Uislamu kwa akili wala aingia kilini kwa hiyo ni mpotofu koko ni dini mbo kwamba ni potofu na wafuasi wake wanafuata kipofu pofu sisi akili ambapo ukihakika kama nilivyotaja mara nyingi kwa ukristo kihakika ndiyo dini ambapo kwamba ufuasi wake si wa lao mtu akitumia akili hatofuata ukristo vipi wao wasema waabudu Mwenyezi Mungu mmoja eh aliyepweke ni ye tu kisha hapo hapo amgawanya ule Mwenyezi Mungu mara tatu Mngu bwana ama mngu baba mngu mwana na mngu mama eh? Ama kuna wengine sasa si mama hayumo huwa ni mngu baba mungu mwana na roho takatifu Almuhimu takatifu wana utreity utatu na trinity ni katika itikadi yao lazima uamini hiyo trinity usipoamini trinity Yesu Kristo a ah. acha hii dini inaingia kilini we sio na oh, haya ni ndo mwenye Mungu subhana wa ta'ala katika aya ya na kubna nane sura ya al-Imran aya ya 101 ikiwa sisi hawa yalina zungumzo haya toshi wanapozungumza juu uislamu wanapotoa chuki zao katika dini zao na vifua vao haitutoshi basi tutosheke na mwenye maneno mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala maneno ambayo kwamba yetoka kwa yule ambaye kwa kwamba tumwabudu na tumrudia na ni yeye tu mpwekesha ha aloka milika asemani anasema ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la yaalunakum khabala ya asemaye ayyuhallazina amanu eyi muamini la tattakhizu bitanatan min dunikum asemam musiwachukuu ndoko kuna tafsiri nyingine wasema msiwachukue wasiokuwa kuwa bitanatan mindunikum msiwachukue waniwasiri wenu bisanatum nianza kuwa wenu vipenzi wenu ama walinzi wenu yani wasimamizi kama bodyguard wenu walinzi na wasimamia mambo yenu ushaona mindunikum wasio kuwa ninyi hii ilikuja hii ilikuja juu kuambiwa waislamu sababu nuzula hii imeteremka <coughs> Madina wakati waislamu Uislamu walikuwa ni majirani na manasara na mayahudi hasa mayahudi kwa wingi Sawa? Sasa walikuwa wengine ni marafiki zao walikuwa ni vipenzi vyao walikuwa ni wasiri wao ndiyo ikatemka aya kuambia e msiwafanye kuwa ni wasiri wenu wala msiwafanye kuwa ni vipenzi vyenu la yaluna kumkhabala ehhe Wow, yale yaliyo ndani hawatayawacha na watafichua watawatakia nini? Mpatikane na na shari. Yaani hawa watakie msepuo nini mpatikane na na maovu na mabaya, ushona Waddu ma'anitum. Waddu hafakati kale tafsira nini asema waddu ni kutamani. Ma'anitum basi ma'anitum imekuja ni kusema kama yale ambao kwamba yatakuwa wadhuru nyinyi watawatamania nyinyi yale ambayo kwamba yatakuwa wadhuru. Kwa msiwafanye ni wasiri wenu, mkiwafanyeni wasiri, siri zenu utafai. Watazitoa. Eh? Na? Na leo nakuambia dalili takua pia, katika tafsiri nimeona kani nyingine hapa. Haki swilesema watakuwa wakisifichua zile siri zenu. Eh? Na hawatawatamnia nyinyi isipokuwa nini? Yale ambayo kwamba kwa yatakuwa ni maovu na yatakuwa wadhuru kad badat albaghda' min afwahim wama tukhfi suduruhum akbar asema munyezimu subhanahu wa ta'ala basi tayari imedhihirika nini chuki baghda' chuki eh kutokana na ndimi zao wama tukhfi suduruhum na yale ambapo ndio yanefichika kwenye yao ni makubwa hasekyo haya ndio kwa mtume salla Mtume Muhammad sallam ni ni sahau Mtume Muhammad ni dajali, anti christ hiyo pewaa ysema hiyo kwa Mtume Muhammad ni dajjal si watu wapenda story za dajali, dajali nami basi wa kiristo wa mtu kulia dajjali ni Mtume sallam tumeelewa tukipenzi chatu ni dajali. eh angalia chuki hizi hata na Mwenyezi Mungu sifa anasema hawa yalio na inayotoka kwenye dini zao kwenye midomo yao ni madogo ikifananishwa na yale yale ndani ya mioyo yao wanataka kusudia nini ndo na mioyo yao watataka kutumaliza watu uwe eh kisha ati hawa ndiyo watupangia sisi siwa ndio watupangia sisi dialogo tukae na wao tuzungumze tujadiliane tujana suluhisho baina dini kati na kati tukubaliane dini zote ziwe sawa na ha. hawa wanaadui wazi na sisi Hah ndomwenyezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tena aendelea kadbayyana lakum ayat in kuntum ta'qilun kadbayyana lakumul ayat basi ime ba ni nini Mwenyezi Mungu achatubainishia Mwenyezi Mungu ashatufungulia ashatueleza juu yao ta ndo lao wa watoto wale midomo watu wayasikia wa kila siku chuti zao wadui wao wadu ndio wadu wadu sisi kutukejeli, ni kututukana ehhe basi mwenyezi Mungu asema asha ashatudaini shiia eh ikiwa sisi ni watu ambao kwamba ni wenye akili wenye kuona na wenye kutumia akili shona na pia katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul bakara aya mbili na 117 saba Ile, al alimran ni aya moja na hii ni aya 217 سوره البقره من الذي سبحانه وتعالى قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا اسهم ها تواوacha ولا يزالون ها تواوacha ناني مكافري تواتووacha تواتشا ناني تواتووacha في hata sisi tulitaji turudi nyuma na Uislamu tuache Uislamu eh inis toa ikiwa lao ungekuwa wao waweza wallahi hawa ndo malengo yao na huu ndo adui wao hawatamani sisi tutoki katika Uislamu tuwe makafiri kama vile wao walivyomkafiri makafiri doa tuli ya roho zao sasa hawa ndiyo wasimamizi wa hiwara nani Well. Siwazi oh. mahusiano baina sisi na wao kwa dini zao na mazungumzo yao ni uadui jua Uislamu hawa ni maadui zetu. Na sisi pia tutakatuatuke wao ni maadui zetu. Vipi tutaka sisi na wao kwenye kinini moja tukubaliane? Tuingie katika hiwar dialog. Hapuna shekhe Hawa ni maadui kama vile sisa wao pole wa adui wao sasa hawana namna hawatupati hakutupati kuwapata hawa ni vipi ni hivi bana watipambe sasa so. jifanye kuwa wataka mazuri na sisi na sisi ili tabu, shida balaa vita fujo isi tabu, shida balaa fujo vita zaletwana nani sina nyinyi. na huu upumbavu wenu na adui wenu kama mtafiti utakayondoka ndo ni basi ondowe ni nyinyi chuki zenu na ibini yenu na upotofu wenu hmm? sasa hawa ni yale ambayo kwamba naozungumzwa je madhihiriko yao kitarehe mtamalizia kuonesha ule uadui kwa yani wa wao kwa kuonesha madhihiriko yaani yale waliyotenda wao kitarehe katika matendo ambayo kwamba waliyafanya mtayataja manne kwa haraka haraka ile hmm? us summarize ile tofupu kwanza ni maarufu kama nilipotaja vita za kikrusedi vita vya kikrusedi ni vita ambapo kwamba vilitokamana na hao wa magharibi asili yao wakati wa fideli kabla kuja wa lakini ni hawa hao ni kizazi hichi hichi kilicho kuja kuzaa baadaye na ni hawa hawa ndio baadaye kwa chuki za kifudeli na kuchoka nao leo ufudeli wakaja na mfumo huwa kiraslimali lakini wao kwanza wali kuja na vita vya kikrusheji ambapo kwa kitarehe ijapokuwa wao walileta kitafauti tafauti na ndao kisoma ukirudia mitandao vitabu utaona habari ama tarehe ya, ya kikurusedi na vita vyake vimekuja kwa sura tofauti tofauti kwa sababu gani kwa sababu wadanganya na watia urongo mwingi ndani yake ili watu sipate ile sura kamili yale yalitokea lakini ilikuwa kwama nilivyosema imeanzishwa na u pop aba na pili ya mwaka 95 e, kwa chuki juu ya Uislamu kama Uislamu makafiri wenye kuabudu mashetani wenye kuleta uharibiki kulimwangu na kuwa wavamia biladi yao wataka kuwatoa watu katika imani ya Yesu Kristo na kuatia katika upagani Uislamu. Na lazima tupigane nao wao. Na pia wakawa na malengo baadaye ndio nasema bwana kacha tamaa kwa walipoona kuwa watu wametoka na wapigana wakasema kuwa wana malengo kuipomboa wa ardhitukufu falastini kwa mikono ya makafiri yani si waislamu sio na leo hivi hata leo kitarehe kuna mambo yamekuja kuchizwa kuchuka wamesema yale maafa na mauaji yalotokea ni mingi na makubwa sana tena asili yake hawakuwa wa waislamu tu wameuwa waislamu na suku wa waislamu manasara na hata wayahudi manasara ambao kwamba wale ambao kwamba na wanasaara wao walikuwa na manasara ambao kwamba walikuwa kiishi chini ya khilafa kiislamu ya na baada ya kiuthmania na kama manasara walishifadhika heshima zao mali yao chini ya khilafa na wakao kwa waislamu kama ndio walinzi wao vipenzi vyao wasiri wao. Na ule unasara ndodo wao ni tofauti na wale wakiwaona hawa manasara, kuja kutoka Europa si manasara makafiri kamwe. Eh? Kwa hiyo waliua hawaku watu wa waliua waislamu wali wa na wasio kwa Uislamu. Wa Tena Wayahudi waliwaua wengi sana na wala hawahitaji katika tarehe hii. <coughs> <coughs> hawatii kwa sababu wao hujifanya kama si si wao na huwapenda wapenda si Wayahudi lakini si hatika ndio maana wakati jana sallalla ati sema eh? kupinga wale ambao kwamba wanaopinga Wayahudi haki hivi kisasa lakini hata tatuko katika masuala yao walifanya haribifu kutoka napotoka kule mpaka hata wakifika Baitul Maqdis yale waliofanya Baitul hata tayayesemeki waliingia ati kuita tasabith al-maqdis wakaingiana nguruwe wakaingiana nguruwe mamia nguruwe wangaachinja ndani ya beti al-maqdis ati kuita tasabith al-maqdis na wakafiru wa islam wangalii wakawa wa wa islam kama wakawafanya kama wakawfanya kama niniwa nikipandio na walivuwa wakaweka kwa kwa, kwa niniwa ni muislamu juu wa muislamu namu yani wam, wasema kuwa bi yani katika sala la Baitul Maqdis leo sikoona Baitul Maqdis yale mauaji yanotokea wayahudi wanaoua ya waislamu wa basi yale bi madogo ni machache wasema wanadamu hawajaona wana katika tarehe yale machafuko aliyotokea ndani ya, ya Baitul Maqdis kama kuingia kruseda ndani ya Baitul Maqdis wali mnga tembo walileva wakaji kia manguru akachinji wakauwa wanawake na watoto na ndana bete msk ni saka na kila wale ambao kwamba waafu na islam mwingine walisarenda katika kivita kuna ile nini ya kivita walisarenda akidhania kwa kusarenda watafani watachi wa kwao ume... a waliposarenda ndio wali nyinyi ndio mtawatasa kani kwa ufupi walifanya uharibifu ambao hausemeki eh ha, hiyo ni katika tarehe hao ndiyo maamala wao na waislamu a magharibi kuuliwa na kutolewa uislamu eh, Spain waislamu waliwahi kutawala Andalusia ama Spain ambapo takriban Spain ya leo kwa zaidi ya miaka 700 zaidi ya miaka karibu miaka 800 walitawala Andalusia na kile walipopenda baadaye ikawa wale walikuwa ni kama sehemu ya utawala waki Lekini, yule, mawali mawali, wa Kiabasiya lakini yule mwalimawali kile wakenda wakawa wanapata nguvu wakajitawala ikawa kama ni utawala wao kandona utawala wa Khilafa abasia. basi baadaye kaja kwaingia udhaifu na kwa vile walikuwa kivyao, na kando na mwili wa islamu, ikawa ni rahisi kuwafamia na hawa kafiri kwa chuki zao wakafanya njama ya kuwatakasa kujitakasa na Uislamu na waislamu ndiyo wakaamua kuwaua na kuwatoa Waislamu katika Andalusia wao pia katika hiyo tarehe wasema mamilioni wa Waislamu waliuliwa ndani ya Andalusia Spain ehhe na baada ya hapo pia kuna tukio tunasema tukio la kuanguka khilafa ya mwisho ya Uthmania ehhe mwaka 1924 utakuta kabla kuanguka khilafa wa magharibi kwa chuki zao walifanya kila aina majaribio na kila aina njia na mbinu kuangusha dola yetu ya Kiislamu kwa makusudi kuwa wakiamini Watakapo watakapoangusha khilafa basi tushauangusha ama tushauvunje ule mwili wa Waislamu tutawafanya kama wanavyotaka na naamu utaka kuanguka khilafa ya mwisho taona waislamu tumekuwa mayatima tumekuwa kama kwamba hatuna baba hatuna hatuna mama ehhe leo katika biladi zetu tumegawanywa nchi zaidi ya 53 nchi ambazo kwamba zimetungwa na hawa hawa maadui wa magharibi maadui zetu hawa walikuja kuivunjia khilafa wakatumaliza hao hawa, hawa, atindo ankuja wazuri kama mtu kuchukua akajifanya kuwa atangkuja ah babako na mamako waovu wa kusumbua tumbua lazima mpaka tuwafanyeni afadhali tuwauwe wasifa tuwa sisi tutaku tutakuongoza wewe utaishi ah huyo ni <laughs> huyo ni adui ni rafiki huyo eh anayekulia babako na mamako ni adui huyo sasa so, <coughs> iko uislamu sisi kama mama Yasima katika biladi zetu tukakao wanyo nchi tatu nchi walizozizungusha wao wenyewe wakazieka mipaka wakawapa uongozi ama viongozi hawa tunaoona viongozi ni wao mpaka aibu atunaaibu zile bendera zile bendera unazoziona za pepea katika biladi zetu za Kiislamu zimechorwa na hawa hao wa magharibi bendera na hata national nationalism zile nimbo zilezo yaani uzalendo ata ule uzalendo wenyewe hatuna na utaambwa wafania nationalism lakini urongo kila kitu e na bwana wako mkoloni anaikokoloni anakupeleka wewe ni mtumwa tu ni utumwa sio chuki zao kizao wakafanya kila mbili tunaoona mtaka kuja kuiangusha khilafa ehhe na puitoko meza khilafa ikawa wakatoa vilma kueleza wazi kama kuna saa nule mna siasa katika bunge la niyo akasema akasema wazi akasema leo tumefika ahadi kuwa leo mwanadamu amekwisha hapokei tena hatopokea tena hukumu kutoka wapi kutoka mbinguni mwanadamu hataongozwa tena na Mwenyezi Mungu eh Ita kwa sasa mwanadamu marudio yake ni wasi ni wanasi hasa so kibinadamu na ndio hakika hiyo ndio hakika eh, leo demokrasia ndio the of the day leo leo sisi tuifanyania demokrasia kufana na kupona tafikiri ni wahi leo demokrasia tuifananisha na uislamu leo demokrasia kwa ni bora kushinda uislamu aliyadhibilaminzani nalao kita kwa uislamu wapi bwa vita kwambie wewe nini bwana huo uislamu uislamu ni shura bwana eh uislamu ni shura kwa maana gani kwa maana hukumu za mwenyezi Mungu Subhanahu alikuwa kifanya jambo fanya mtaka shura jambo gani ama msahaba wetu tupo Wapi? Ama hukumu ndio hii, waseme ah, haya sasa hii hukumu tutaibikisha vipi? Labda tufanye ni shura. Wapi? Ama ile hukumu wenyewe, tuseme hii ni hukumu si hukumu, wakafanya shura. Wapi? ehhe bwana mtia mambo mali zipake. Alikuwa akiwashauri katika masala yake ya ukiutawala kama mtawala, hata wali dictator atawali kidikteta waamru shura baina na katika kama mambo yenu ni shura katika mambo yenu sasa hapa kama vile matalenzi tazabadad sahaba binu sallam amuuliza wazi wazi yeye arakulullah hapo ulipotupanga ni wahi ama ni nimatangililia vita tunataka saieleke kama kushauriana sio au uliza huyo auliza mwanzo kabla ya kushauriana auliza, auliza hukumu Dm tumu salama anamwambia la la la hii ni katika mipangilio ya kivita. Ndio bwana ungebwana sasa atakakutoa ushauri wako mshauri wako sasa. Ndio pale dm tumu salama akashauriana naye wakati kwa shura. Akamweleza strategy ya kivita bwana ni hivi ni hivi. Naona ni hivi. Wakashauriana anajua salala nikakatia ni mipangilio eh wa kivita lakini hakuuliza je tupiganie jihad tusipiganie jihadi, jihadi, jihadi akauliza masahaba tusipigane jihad tusipigane la hubun taramqa jihadi injihadatu kwa hiyo na kuangusha khilafa ambapo kwamba ndio ulikuwa ndo mwili wetu na ndiyo baba yetu mama yetu na ndo ndio maisha Uislamu na uhai wa Uislamu na uhai wa Uislamu ndio uhai wetu sisi wa la waislamu tumekosa uhai kwa sababu mkosa Uislamu ina salat ها ان الصلاه ونني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تفعلوا لو حيوانات نعبادها زت نا كل حياتي weto nitoguja nazi na uhai wetu maisha yetu lillahi yani ni kwa mwenyezi Mungu ni kwa Uislamu mwenyezi Mungu Etu, sisi wa zingu. na uhai wetu sisi waislamu na polisi kwetu tumerudiye Mwenyezi mwenye Subhanahu Ta'ala na Mwenyezi Mungu ndo akatuteremsha Uislamu ndo uhai wetu tukiwata Uislamu tumewata uhai wetu ndio leo sisi kila siku tulisemwa Uislamu ni umma mayt umma mayt hiyo umma mayt uko sanini uko Uislamu kama mfumo kutabikisha maisha yetu na tukio lingine kubwa ehhe ni kwa kubuniwa dola haramu ya israeli katika biladi ya shama au falastini mwaka 1948 na habithi mkoloni mwenye kuongoza kati ule kisha baadaye kumritsisha nani mwamerika ndio mpaka leo tunaona mwamerika ndio anayeendesha masala ya israeli na falastini na pia Mwingereza yahusika lakini zaidi ni mwamerika kwa wakati buni dola haramu ya Israeli kati, kati ya roho ya biladi tukufu za Kiislamu ambapo u... Baitul Maqdis nikizingirwa <coughs> na bara Arabu na huba eh ambapo kwamba amba asli ni biladi ya Kiislamu chini ya utawala wa Kiislamu wakati etea donda Israeli ni donda ambapo kila siku walituonesha kila siku tutaziana shere Donda mbado kwamba po, watu sana hali po, ile donda halipoy kwa sababu donda litapoa bila dawa. Bala kutiwa dawa, waongeza chumvi kwenye donda, lile donda litakwaje? Litachubuka shaka. Yapokuwa mtu anakwambia nenda baharini ukasafishe, ah utaisafisha, isa lakini le donda bado nini? Hifadhiwe itwe dawa iangaliwe mpaka ipoe. Lakini donda lile ni li, donda lenye kusuji kila dini la koneshwa. La toni kile kwa umma leo. kila linapokuja jambo ama umma wakitaka kushir, kushulika na kuleta umoja tashughulishwa na wao wale majuzi tu Syria. Ilipokuwa wao Syria mambo kila wanayofanya hayaendi. Wakataka kutuua na kutumaliza, ndio kumoiza ndugu zetu mji wa alepo wakavamia na mandege na mabila kuona haya atatafutoa wa magaidi jeshi la wanaume lilo kupambana na labda la moja elfu mbili washindwa kupambana nalo mpaka wako tayari kutokomeza mji mzima na walioko ndani ehhe basi <coughs> baada hapo wakaleta wakazusha jambo falastini, wakarudisha tena mambo settlements na manyumba yaendelee tena kwa faida ukawa kuna mazungumzo nyetanya utasikia siyo hapo na hivi ndio wanavyofelevi. Wao wakaleta dola Israeli, dola haramu ambapo kwamba ni donda kwetu sisi umma wa Kiislamu. Wanaitumia siku zote katika kutu <coughs> yani kutu na kututia katika madhili. Na mwisho ni kuwa wao katika kupambana na harakati za Kiislamu eh, kutubandikizia majina kama majina ya fundamentalism ama fundamentalist Ma extremis, na extremists na hivi sasa terrorists ma terrorists eh? hii ni kwa makusudio ya ile mapambano yao na chuki zao juu Uislamu hawakutuita sisi fundamentalists wala extremists wala terroristsokuwa wanawadui na sisi wa wanachuki na sisi hawatupendi na harakati yoyote ya Kiislamu inajaribu kutakakurudisha Uislamu kama maisha ya Kiislamu ma terorist, ama ni kikundi cha magaidi. ehhe ha? Sasa haya ni matokeo abapo kwamba wazi wa wadui wao wa Uislamu na waislamu ni wazi. Kisha hawa hawa ndiyo wenye kuipangahisha wa Hawa hawa ndiyo wenye kuleta hizi conferences na ati atitukae nao chini na tukae na dini zingine potofu kafiri, tudadiliane, tuingike katika jalo, tukubaliane ili tuje na ma magizo ma ehhe na maresolution na nini tufuate ili tusonge mbele tuondoe chuki na wallahi huu ni wadui wazi na ni ukafiri malengo yao ni ya kikafiri ambao kwamba ni wadui wa Uislamu na watataka kutupotosha sisi na Uislamu na kututia katika ukafiri wa bihadha inshallah eh hapa gaa inshallah insha inshaAllah Kijau فقد هي توبيك الحوار بين الديان ان شاء الله تنال زياده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك